Kes on see imeline Prehli? See on Agnes von Mönnichusen, meie aulise aptissi, ja hoolealume. Püha Brigitta on minuli ilmutanud. Mida ta sulle ilmutas? Tema käskis mul püha relikvia kloostrile üleanda pärast seda, kui ma olen Prehli Agnes von Mönnichuseniga abiel astunud.